От Луки, Святого Евангелия, чтение Слава Господи, слава Тебе, Господь. Во время Оно, в ниде Иисус, весь некую, «Жена же некая имени Марфа прият его в дом свой, и сестра Ейбе, нарицаемая Мария, я же и седше при ногу Иисусову, слышаше Слово Его. Марфа же молвеше о мнозе службе, ставше же рече, Господи, не брижеше ли яко сестра моя, едиными оставе служите?» Рацыю бо ей да ми же Иисус рече Марфо, Марфо, ветчешеся и молвише о же есть на потребу. Мария же Богую счастье избра, я же нетими заботниям. От Быжь же их до глаголошеся я. Возвивши некая жена, глаз от народа, рече ему. Блажено чрево, носившее тя, и соса, яже и сесал, он же рече. Тем же убы блаженье, слышащие Слово Божие и хранящее. Pitanje, zašto to da konkretno ovaj evanđelski odlomak naša crkva toliko puta čitao u toku godine? Je li moguće da nema ništa novo? Je li moguće da se to ne proširi, eventualno zamijeni nečim drugim? Ili moguće da je isti ovaj odlomak, isti ovaj događaj iz Martine, Marine i kuće četvorodnevnog Lazara, crkva do ovog našeg dana i do ove svete liturgije, predloži narodu Božijem bezbroj puta. Samo Gospod zna, braće i sestre, Otac njegov i duh Otca našega, koliko je puta ovoj evanđelje pročitanje. Sa druge strane, koliko ljudi je ulazilo u kuće prijatelja, rođaka, koliko se razgovora vodilo, koliko se razgovora i danas vodi, koliko i danas ljudi poslanika ovoga svijeta ulazi u kuće, ulazi u društvu, ulazi u strukture državne i društvene, međutim,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 pritisima duhova laži. Toliko je jeresi, toliko je, braći i sese, strahovitih udara bilo upravo na to učenje da je sin Boži u isto vrijeme i sin čovječi, da je sin Oca Nebeskog postao sin Djeve I da je postao čovjek primimši ljudsku prirodu, sve ono što i mi imamo. Mi danas, na nažalost, nismo mnogo zainteresovani za tu istinu. Međutim, crkvi je ona važna kao srce. Crkvi ona važna kao život. Crkvi je ona važna, braće i sese, kao vječnost. Kao naša vječnost.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 Ima učitelja koja šal, koje šalje satana, braće i seste, koji su iskunjeni njegovim učenjima. A onda, upozoravajući, daje i način kako da ih razlikujemo. Razite, sveti apostol, i to je Jovan, bogovidec. A taj metod crkve i danas predlaže svoje djeci. Poslušno djeci. Pa kaže, a ovako ćete razlikovati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 Da je imao dušu, umu, volju, imao tijelo. Ako ga tako ne ispovjedamo i ako nas tako ne uče da vjerujemo, taj duh, bazite. to nije neka istina koja je niža od istine koju crkva propovjeda. To nije neko učenje koje je blisko učenju crkve. To nije neka vjera, braći i sestre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 onaj koga slušam kako priča, kome posmatram kretanje usana, čiji glas čujem, čiji dodir mogu da osjetim, on me dodiruje, braćo i sestre, a preko njega, u njemu, dodiruje me sami bol. a pa zar ste niste uvjerili, ona sila koja se projavljivala, gdje god se pojavio, bolesti koja bježe od njega, demoni, braćo i sestre, koji panično napuštaju mjesto i svoje obitovište. djavo imani, panično napuštaju, mole, obratite pažnju, mole da ih ne u bezdan, mole da im dozvoli da uđu u svinje, drski, neumoljivi demoni, koji ne pozaju nikakvu drugu silu, braći i sestre, pred čovjekom, pred Isusom, pred Sinom Božim, drh te i mole, A šta su oni to prepoznali u njemu, braći i sestre? Samo brlinu čovječiju? Samo neko porijeklo, plemenito, mudrost do tada neviđenu, ali čovječiju? Ne, braći i sestre. Oni su u njemu osjetili samoga Boga. Ne proroka, ne svetitelja, nego samoga Boga. I demoni,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 E upravo ta utroba, braći i sestre, i te dvojke potvrđuju da je zaista postao čovjek. I ikona koja nas je danas sabrava, ikona Trojaručica, čudotvorna ikona, igumanija hilandarska, igumanija svetogorska,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 da je on bol, ali da nije postao čovjek, da su se njegova javljanja u vidu čovjeka dešavala, ali da on nije zaista postao čovjek. Imate i lijeve i desne krajnosti, ali nikako da nas nauče onome čemu nas Duh Sveti uči, da je postao čovjek, da je u njegovoj ipostasi sjedinjena i božanska i čovječanska priroda,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 odnos priroda. Danas o tome niko, braću i sese, više i ne razmišlja. A samo jedno malo odstupanje odvaja nas za vječnost od njega obaproćeno. Zato su čudotvorne ikone. Prije svega Majke Božje, pa i svih drugih svetitelja koji izobražavamo na ikonama, podsjećanje i potvrda da je ipak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 Biva je upravo iko na troje ručice. I ona brać i sestre, Srpski narod, a eno je na najjuzvišenimjim mjestu. Eno je na tronu svetuga salveve braće i sestre, na gumanskom tronu svete u lavvih i vandara, podsjeća nas, a mi to često ne razumijemo. Biili smo tamo ne i gledamo. Narod, braći i sestri, vrlo često privlazi nepravilno. Poštuje je, ali je i odvaja od crkve. Poštuje je kao izvor sile, ali je na taj način odvaja od arhi izvora. Odvaja ikonu od majke. Odvaja majku od sina. Na taj način odvajući se od crkve, od oca, od duha svetoga. I onda od tog pokloničkog putovanja Od tog cijelivanja nema velike koristi, braći i sestri. Šteta je veća, jer je imogućnost bila velika. Zato sve naše čudotvorne ikone. A među njima evo danas proslavljamo ikonu toj ruči. Evo je tu pred nama, ta ikona koju cijeljevate, je blagoslovje svete lavre Hilandara, Hilandarskog bratstva i igumana, poklonio našoj obitelji,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 i lažne učitelje i moćne careve koji su nasrtali na tu istinu. Znate li vi da je bilo vremena kad su ikone uvećali iz crkve, kad se na njih pluvalo, ne samo ikone nego i mošti svetitelja i pazite to od strane crkve kao neka manija kao neko ugodilo. Zamislite mi da počnemo, ma da pazite, postoji ta opasnost da izbacujemo ikone a da mislimo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 Na isto i celivajućoj ikoni, na nalonju, lice Božja pored njega, lice mučenika, lice svetitelja, lice učitelja, lice apostola, Bog i njegovo lice, čovječije lice, i pored njega sve to lice nekog A da ne govorimo o licu majke i njegove presvete bogorodice,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 Nažalost, većina naroda ne vjeruje u tu istinu i svoje živote ne temelji na njoj. I zato smo se razlećili po bijelome svijetu i zapadno, i istočno, i severno, i južno, ne bi li nam ko pritekao u pomoć. Tražimo pomoć od aviona, od raketa, evo još malo i mi ćemo od vanzemaljaca. Od vanzemaljaca, braći i sest, Ide to, vrlo, brzo će ne ići. Najavio je otac Serafim Rose. E ne Nema pomoći, a još će tek da zagusti. Nema pomoći. A pomoćnik je tu sa nama, među nama. Ime je iznad svakog imena, kako reče Sveti Apostol Pavle, u poslaniju. Zato, cijelivajući ikonu presvete Bogorodice Trojevodice,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 Srušit će ti se kuće, srušit će се se ličnost, urušit će ti se život. I ovaj vremeni, a vječni ti je ugrožen, moži njega da izgubiš. Zato tu vjeru treba da vratimo, braći i sese, u središte našeg bića, da nam sa njom počinje dan, da kroz nju dan protiče, da u njoj i noć dočekujemo, imajući tom vjerom u srcu I ukoliko, braći i sestri, bude bilo potrebno da za tu vjeru i postradamo, da za tu vjeru i ruke i noge izgubimo, da nas za tu vjeru gonne, progone, muče, istjazavaju na razne načine, po Božjem dopuštenju i po našim mjerama, presveta Bogorodice može da nas iscijeli, braće i sestri. Rugu Svetoga Jovana nisu šili hiruzi I to uopšte nije dugo trajalo Pritom bila je odvojena od tijela Nego presveta Bogorodica svojom silom I materinskom smjelošćom Iscijeli je I tom rukom Damaskin je kasnije Pisao mnoge službe koje je dodana današnjeg pojemu Ispunio nam je divnim himnama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 Gospodin, o lopoćenju našeg spasitelja, o dolazku Boga u naš svijet, u našu prirodu, u naše života. Ako gledajte većanstvenu scenu, spasitelj u kući. A ne samo Martinu. Marijinu je vazarelo. Ukoliko domova je on ušao, braći i sestri, i one priče koje imam u evanđelju, oni dan danas ulazili u naše domove. I dan danas, ukoliko mu otvorimo vrata, Ukoliko ga slušamo kao što ga je Marija slušala. Ko danas, braći i sestre, sluša gospoda kao što ga je Marija slušala? Sve zaboraviva. Sluša, osjetljiva je silu. I sluša riječi koja izlazi iz njega. Hoćeš i ti toga da sudostojiš? Evo ti ga odmah. Da ne govorimo o svetoj liturgije. Liturgije, braći i sestre, to je uzvišenije. To je najuzvišenije što može da nam se desi. Ali ako hoćeš i kući,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 I, hrlo važno, da ga ispovjedamo kao ovaproćenog i opet podplačimo, a i ovaj praznik nas na to posjeća, da zabragodarimo onoj kroz koju se ovaproći. Pa i mi, kao ova žena iz naroda, pa mi smo dio naroda Božije, tako, dakle, brađe i sest, pa da uzvikujemo i majke da uzvikujemo i oci da uzvikuju i djeca da uzvikuju a da ne govorimo nama svešteno monasima monasima a najbolje svi zajedno kao va žena iz naroda i mi danas zašto da ne možemo, dato nam je da pjevamo i da uzvikujemo majci ovoproćenog Boga bragoslovena si ti među ženama i bragosloven od utrobe tvoje, da uzvikujemo blažena utroba koja te je nosila i dojke koje si sisao. I na taj način, braći i sestri, da uskladimo svoju vjeru sa vjerom svih naših svetih predaka, sa vjerom svetih apostola i da se usaglasimo sa voljom Boga našeg, spasitelja našeg, kome i mi danas klanjajući se ikon i trojeručici, poklonimo se, proslavljajući ga u Otcu i Sinu i Svetu. Duhu. Amin. Bože dajmo.